Дивлячись із цієї точки погляду, треба признати, що так званий поступ – о той відомий нам усім технічний поступ, що ним найбільше захоплюється в ССР і США, і що в ньому ми спостерігаємо безумовний занепад вищих емоцій і самого почуття людяності, не може не викликати цілком ясних застережень, який робить цитований вже нами Кайзерлінг. Якщо людина – істота, що головним чином відчуває, пише він, то всякий поступ, який зменшує чуттєвість людини або калічить її, це хибна дорога, що веде до втрати людського образу. Таким поступом з'ясовуються причини большевицької нелюдської жорстокості і американської холодної бездушності, та все більшої деморалізації і все більшого духовного збідніння тих європейців, що в них усякий емоційний чи чуттєвий зв'язок, родинне, подружне почуття, бажається за прикмету провінційної відсталості, невистачальної цивілізованості. А тим часом, як зазначає Кайзерлінг, те, що людина здобуває зовні на свободі – Відкидаючи ланцюги почуття, темститься на ній внутрішньою, органічною втратою. У своєму чуттєвому осамітненні людина втрачає свою душу, яка сохне і губить фізіологічний субстрат всякої духовної ініціативи. Звідси той колективістичний ідеал, той ідеал групи, що в ній людина як особистість має розтопитися, зникнути. Позбавлена інтимного родинного життя, людина тремтить від холоду і намагається заступити якісне кількісним. Цей бік модерного колективізму, що на нього досі не звертали належної уваги на думку Кайзерлінга, має величезне значення. Про велику небезпеку для суспільства, що походить від занику здорового емоційного життя – Писав Кайзерлінг у своїх південноамериканських роздумуваннях Шлюб, любов, приятелювання робляться з року на рік усе слабшими зв'язками. З року на рік усе рідше знаходиться справжній дух солідарності у США. Емоційність не відіграє вже навіть найменшої ролі в суспільному житті в Совєцькій Росії. Переслідується як громадського ворога, як колись Римська імперія переслідувала християнство, що тоді народжувалося. У Совєтській Росії визнають за словом любов тільки смисл звичайного статевого акту. Шлюби зав'язуються і розв'язуються в кілька хвилин. Це було написано в 1932 році. Так найпевніше забезпечується від заглиблення почувань, зачеплених в емоції, зв'язані із подружнім життям. Що ж до приятелів та родичів, то на них накладається моральний обов'язок доносити один на одного політичній поліції. Поки справа залежить від емоцій, можна кожного разу ще надіятися, що ненависть зміниться на любов і війна закінчиться миром. Але там, де емоції не відограють жодної ролі, де панує лише безжалісна суха логіка, там панує і логічна смерть. Там війна робиться тотальним винищуванням, там фінансові інтереси йдуть до своєї цілі через трупи людей, а інтереси держави, себто найчастіше тільки кубки людей, що опинилися при владі, доводять до народовбивств, масових винищувань населення, як то ми бачили в Україні за штучного голоду 1933 року. Нормальна людина нормально відчуває, але щоб бути нормальною, вона мусить жити в нормальних умовинах родинного життя, приятельських відносин, громадської солідарної співпраці і змагань за вимріяні ідеали. Як твердить Кайзерлінг, навіть біологічний розвиток людини неможливий, коли вона не має можливості розвивати і контролювати свої емоції. Зрештою, вже Дарвін відзначив, що, наприклад, втрата смаку до музики може бути шкідлива навіть для розвитку інтелекту і моралі людини, бо вона ослаблює емоціональну частину нашої натури.